Szervusztok kedves hallgatók, ez itt az Önkényes Mérvadó, a stúdióban Horváth Oszkáral, Díny és Gergely Álpuzsér Robert-tel. nekünk a 06302010909-es SMS számunkra, miről pedig beszélni szeretnénk az Edwin Marton és Edwin Martonnak az észak-koreai útja. Kim Jong-il ünnepelte Edwin Marton, és az ő az ő örököse Kim Jong-un meghívásának téve eleget, a koreai nép. Ugye a koreai, észak-koreai nép körében Kim Jong-il elképesztően népszerű, elképesztően szereti a nép. Azt gondolom, hogy egy népvezetője, és egy, egy nép lelke között ennél szorosabb kötelék nem szövődhet. És ezt a szeretetet, ezt szeretné megszólaltatni az örökös, márpedig ehhez egy, egy millió dolláros hegedű dukál. Fordítsuk millió... le forintra. Hány forint? Hát, 300 Mondjuk millió 300 forint körül értékű, de azért tudni kell, hogy a Blik információi szerint Edwin Marton nem vitte magával a Strativáriát, hanem, hanem hanem egy másik, millió dolláros Egy vitten. másik, igen, igen. Amiről, mi, mi, amiről mi, mi, ezt a... kell tudni, hogy egy 1 millió dolláros, vagyis 291 millió forintot érő hangszerrel utaztam, mondja, több mint 200 gyémánt DCT. <gül> Ez aztán fontos, hogy hány gyémánt van a Hegedűn. Azért de, ezt hogy nem mi, de, de, de mi, megtanulhattuk. A zene o, a hogyan járunk és hozzá a hangzáshoz a, a gyémánt? De az a látszáshoz járul <gül> de hozzá, hogy? és főleg az egózáshoz járul hozzá. De, de hogy? nem, az az igazság, de nem, nem hogy lehet, hogy hogy csak gyémántal pénz. lehet megoldani azt a fajta nem. rezonanciát, más, a fajta hangzást. Nem, arra jöttek rá, hogy máshogy hmm. nem lesz egymillió dolláros a hegedű, e, nem igen, rakják ki gyémántokra. Hát de hogy nem, bocsánat, hogyha nagyon mesteri hegedűt készít valaki fából, és azon egy nagyon értékes művész játszik, akkor lehet, hogy egymillió dolláros lesz, hogy hogy bármilyen különleges anyagot beépítettek De, de neki van egy stradivária, ami nyilván nincsen gyémánt, de nem azt vitte magával, mert az túl értékes. Várja, nem lehet, hogy beüttetett a sztradiváriból is egy-két gyémántot? Nincs kizárva. Értékesebb legyen? De azzal nem szétbarmolod a drága hangszert? Véletlenül a de Ezzel nem szétbarmolod azt a drága hangszert? Kérdés, mennyit ért a hangszer a gyémántok előtt? Én, uh, És mennyit ki... ér most? Egy milliót. Ja, milliót, Én nem. a Tianan, Tianan mentéren tartottam egy beszédet tavaly, és az is egy millió dollár volt, ugyanis 15 ezer forintért mondtam három mondatot, majd kifelé levertem egy minkora beli vázát. <gül> Ö, tehát ennyibe került a beszédem, inkább így fogalmaznék. Na így így egy millió dolláros a hegedű. Minden esetre nem sokat késett az élménybeszámoló, és Edwin Marton elmondta. Szimpatikusak voltak, mármint az észak Gyönyörű épületeket építenek. Fantasztikus. Persze, másfajta rendszer van ott, mint itthon, de nem diktátorok. Persze, mint bármelyik országban, nekik is vannak problémáik, de barátságosak és vendégszeretőek. Kaszinótól kezdve minden van ott. Igaz, nem működik az ember telefonja, nincs internet, wifi. A diktátorság nézőpont kérdése. Máshogy működnek, de nincs ezzel semmi baj mondta a művész. Hát e ezt szinte mondatonként érdemes lenne végigfésülni. Például az, hogy val valamilyen országnak a fejlettségét, vagy a színvonalát, vagy a boldogságfokát, azt azzal mérjük, hogy mindenféle van. Például kaszinó, mint hogyha az lenne a legfontosabb Kaszínótól kultúrális kezdve minden. Jobb. De nem hát, hogy nem, arról van szó, hogy az egy... kezdve... megtalálhatóak a szenvedélybetegségek és a rájuk épülő kultúra és ipar. De, de nem, nem azt említett, hogy könyvtárak és kórházak vannak a gyermekek iskolában. <gül> nem, tanulnak, angol vécét, de, ha volna, de ha ezt mondta volna, az is szörnyű ilyen propagandaduma lett volna egyébként. É, virágos csak itt, a, é, itt, ebből az látszik, hogy ez Marton a vagyok. A, a civilizáció? A kultúrához képest mi a viszony? Hát, hogy mi a civilizációnak a fokmérője az ő szemében. A, a gyönyörű, kap? gyönyörű épületek között a tribűn gondolom ö, helyet kap. De nem a kaszinótól kezdve minden. Így fejezte ki. Tehát hogy ezek kellene a civilizáció minden. De, na, na, a a kaszinó a teteje onnan kezdve lefelé minden, tehát ABC, pláza és le. alul az iskola mondjuk, Ö, ilyen én... Nem biztos, hogy a kaszínó az egy olyan piramisnak a tetejének az aján az iskola van. Én azt gondolom, <laughs> hogy, hogy, hogy minden diktátor ilyen vendégekről meg ilyen alatvalókról ábrándozik, mint amilyen Edwin Marton. Egy diktátor nem kívánhat magának ennél hűségesebb szolgálót és udvari zenészt, mint amilyen Edwin Marton, aki utána hazatér, és a tojásos szendvicssel, meg a zsetonokkal belettömve a pofája, és már propagálja világszerte a nagyszerű észak-koreai álmot. Egyébként mit gondoltok, nyilván csak tippjeink lehetnek, és nincs szerencsénk egyikünknek se Edwin Marton személyesen ismerni. Vagy akár észak-koreából egy személyes élményt hazahozni. De, de mit gondoltok arról, hogy Edwin Marton tényleg ezt gondolta, vagy pedig annyi pénzt kapott, hogy bár őnek is nagyon rossz véleménye van erről a diktatúráról, hajlandó ennek a teljes ellenkezét mondani. Bármelyik lehet a kettő közül az az illasára. Tudom, hogy lehet. Ez nehéz, egy kicsit ilyen típjáték, kaszinozunk. És, és ismerni kéne hozzá Edwin Martont. Meg, Aki nullát gurított nem, egyébként tud, most konkrétan. Tudod, azt gondolom, hogy Edwin Marton esetében nem csak arról van szó, hogy most kapott egy valak pénz, hiszen az a pénz már az övé. Azt már kivette. Abból már gyémántokat szerelhet a radivárira. Ez, ez egy másik hegedű. De de, de, de, de ő számít arra, hogy mondjuk egy év múlva, vagy két év múlva, majd meghívják Á, újra. Meghív, már meghívták újra. Na, ha most ő azt mondja, hogy Észak-Korea egy tetves diktatúra, ahol az emberek úgy élnek, mintha egy, mint egy táborba lennének bezárva, akkor akkor valószínűleg elmaradna a meghívás, nem. és elmaradna a jó kis zsíros szerződés. Nem kapja meg a kettét tízezeres másik felét. Tehát, tehát arról van szó, hogy jó, jó esély van rá, hogy még csak föl sem kellett vásárolni a véleményét, hanem egyszerűen csak meg be kellett ígérni neki, be kellett lengetni neki még egy ilyen zsíros koncertet, egy lehet, év hogy... vagy két év múlva, és. Ezért ő már teljesíti azt, amit a propaganda osztály elvár, de nem is kér. És nem lehet, hogy ő valójában egy igazi kettősügynök, és azért ennyire abszurd, és felháborító, és primitív dolgokat mond, mert azt akarja, hogy azért mi átlássunk rajta az Észak-Koreaik, azt hiszik, hogy dicsérte észak de mi látjuk, hogy ugye kaszinó és mindenféle, és akkor így kikacsint ránk, és a, a kultúr magyar nép az rögtön átláta hogy Edwin Marton valójában egy súlyos kritikát fogalmazott meg. -e, Bejutattuk a magunk, bejuttattuk. magunk bejuttattuk. szülöttjét végre oda a rosszba, és belül, de, belülről bomlaszt. El tudjuk képzelni, hogy Észak-Koreában a külügyminisztérium, vagy a propagandaminisztérium az fenntart egy osztályt, ahol van egy magyar nyelven tudó hivatalnok, amelyik folyamatosan figyeli a magyar webet, hogy Edwin Marton mit mond az országra és ha szépet mond, akkor jöhet, ha nem, akkor meglevadás, vagy mondjuk csak nem jöhet? Kicsit rábecsülőd egyébként északkorát, nem tudom, például megvan ez a történet, hogy a jelenlegi vezető apja, pontosan az, akinek a... Kim Jong-il. Igen, ki, pontosan Kim Chong kettő én mindig azt hittem. <gül> <gül> <gül> é, szóval pont, é, Hatodik pontosan a... <gül> akinek a öt éves, halálnak öt éves évfordulóján és egyben a gyász lezárultának két éves évfordulóján, ugye, játszott Edwin Marton, ő dicsőítendő. Na pontosan ez a diktátor eh, akkor a filmrajongó volt, hogy elraboltatott dél-koreai és japán filmrendezőket. Akiket táborokban tartott, két és két éven keresztül. Két éven keresztül Ezek közül néhányan öngyilkosok lettek. Godzilás filme, filmet akart mindenáron, és elfogadott no. egy rendezőt, a kedvenc dél-koreai rendezőjét és színésznőjét elfogadta, japánokat is. És, és, és, és is. megfenyegette őket, hogy ha nem készítik el a filmet, soha nem, soha nem kerülnek ki a börtönbe. Börtönbe zárta őket, és valami egy éven keresztül vagy két éven keresztül a rendező ellenállt, és azt mondta, hogy nem és ott két év alatt megtörték, és leforgatták a filmet, majd elmentek Londonba a díszbemutatóra, és Londonban sikerült a rendezőnek és a színésznőnek megszöpnie. De és ez nem egy végül. egyedi eset volt, hanem tehát konkrét öngyilkosságok történtek, mert ez egy komplett filmstúdió volt, ami ezen a módon üzemelt ennyit arról, hogy vajon Edwin Marton nem csak azért nyilatkozott-e így, mert ő te szeretném minket tájékoztatni ezzel a kis ügyes kétfenekű beszéddel, hogy primitívnek átszázott valós információkat adjon át nekünk. Edwin Martonról beszélgetünk, meg Edwin Marton csodálatos hegedőjéről, meg a csodálatos Észak-Koreáról, ami Edwin Marton csodálatos művészetét olyan csodálatos alázattal fogadta be, és hogy Edwin Martonnak ott volt ö, biztonsági szolgálat, meg kaszinó, meg lehetett nézni a CNN-t, és hát most nem volt WiFi, meg nem volt internet, na de hát azért a diktátorság az azért nem ezen múlik, hogy most volt-e internet, ö, a, maga a fogalom, hogy diktátorság meg egyáltalán, hogy kifejezi magát a csávó. Én egyébként azt is el tudom képzelni, hogy egyáltalán semmiféle nyomást nem helyeztek rá, sem nem kecsegtették, sem nem fenyegették, szóval, és szóval, hogy egyszerűen csak arról van szó, hogy tisztelettel bántak, ha valaki, vele, úgy nem, bántak vele, hogy illik egy egyetlen Nem, arról van szó, hogy ha ha valahol ennyire értékelik az ő művészetét, az nem lehet diktatúra. Ha valahol ekkora sikere van, és ilyen szépen kitömik pénzzel, és ilyen rendesen megbecsülik őt, mint művészt, és, és, és a, a halott vezetőnek, akivel a népszíve összefort, az ő hegedű szavával emlékeznek annak a nagyságára, tehát hogyha ilyen művészetten reprezentálják az államuknak a, az ünnepét, akkor az nem lehet diktatúra, Na akkor az nem lehet egy ilyen sötét terrorista rezsín. De, de amikor Magyarországon egy rádióban így szidalmazzák Edwin Martont az ő érzéseiért, akkor Magyarországon egy legsötétebb nem tudom micsoda? Magyarország, hogy, mag Magyarország nem, nem, nem sokan... beszéltek minden magyar nevében, de szerintem akiket ismerek, azok nevében köpünk erre a véleményre, meg Edwin Martonra, meg erre a viselkedésre, meg a gyémántos hegedűjére. Arra, hogy, hogy, hogy du, du, olyan, olyan emberek ö, ö, országában, akik konkrétan ilyen halnak, konkrétan gyerekek, csecsemők, stb. halnak éhen, azért, mert szándékosan olyan környezetbe tartják őket, olyan lehetőségektől fosztják meg, mint mondjuk az evés, konkrétan, és halomra ülig a saját népét egy ország. Na most, hogyha Edwin Marton erről ennyire kiváló véleménye van, akkor nekünk nyilván Edwin Martonról nincs túl kiváló véleményünk. viszont a levezetésedből az következik, hogy akkor Magyarországot ő egy kellemetlen helynek érezheti Kellemetlen hely, és pedig azért, mert a Magyarországon a nyilvánosságért felelős emberek, mint például Tegeri, nem tudtak örülni. Egy kis hegedűt kéne nem. hallgatnod, egy kis, kis kicsit, kicsit át kéne szellemülnöd. Hogy az Edwin Martonnak a művészete az nem arra való, hogy hörögjünk, nem arra való, hogy, hogy itt a halottakat, a hullahegyeket számoljuk. Egy kicsit emelkedjünk el, egy kicsit pozitív a... lenni legalább Igen. egy pillanatra. aki a virágot Igen. szereti rossz szemben. Nem, nem és... arról a típusú diktatúráról egyébként, ami észak van. Nem tudom, hogy mennyire lehet fogalmunk. Tehát amikor mondjuk visszaemlékszünk az európai diktatúrákra, amiket mi magunk is megéltünk, úgy értem, hogy a szüleink inkább, bár mi még a Káder rendszerbe születtünk, de mondjuk akár a Rákosi rendszerre visszatekintve, akár még Hitler rendszerre is visszatekintve, amellett, hogy, hogy tömegpusztítás történt, konkrét embereket konkrétan elpusztítottak, az a fajta diktatúra, ami észak van, még ezekhez mér, mérten is felmérhetetlen. Ugyanis egy egész nép minden egyes tagját tartják gyakorlatilag azokban a Táborban. táborokban. És nem versenyeztetni akarom, hogy aki csak 5%-ot tart, mert aki 95-öt között, mekkora a különbség, nem erről van szó. De egyszerűen felmérhetetlen az, ami, ami észak van. El lehet olvasni egy-két könyvet, ugye most volt nemrég sajnos, nem tudom a hölgynek a nevét, aki, aki ugye nagy nehezen ugye megmenekült, és aztán a család, családjával is tudott részben, részben tudta segíteni, kimenekíteni a családjával. Ő írt egy egy kiváló könyvet e, e, erről, e, tehát hogy hogy, hogy le, vannak információk, vannak konkrét információk, hogy ott milyen nyomor van. És Észak-Korea, hogy ilyen hely, az nem egy, nem egy titok, szerintem egy átlagos hetedik, és úgy nagyjából tudja, lehet, hogy a konkrét, konkrét tényekkel nincs mint tisztában. De járt jártott de, egy szóval átlagos hetedik, de nem Mi minket... beszélsz. Edwin Marton 12-fogásos vacsorát kapott. És biztonsági szolgálatot, ezt itt külön kiemeli, mintha a biztonsági szolgálat nem az első dolog lenne, amit egy koreai rendezvényen megszerveznek, beleértve a Egyedik születésnapi zsúrokat bármilyen iskolában járhatna. A biztonsági szolgálatot Északkorában előbb szervezik meg, mint a vízvezetéket, meg a csatornázást. Ja, ja, ja. Ar arra a próbáltam utalni, hogy nem valamilyen ilyen nagyon delikát, különleges értelmiségi tudás, aki nagyon tájékozott a világban, azért tudhatja, hogy mi folyik, mit én, valamelyik ausztrál településen a polgármester egy kicsit rátelepedett a jegyzőre, vagy mit tudom én, hanem úgy észak-koreáról, meg, hogy ott mi, mi a helyzet, úgy nagyjából mindenki hallott. Ugye? De az egy hogy Edvi Márton, ezeket a tömeggyilkosokat mentegeti, meg fényezi, meg dicséri, és csak reméljük, hogy többet kapott ezért, mint egy szalámis szendvicset a pofájába. És Vagy... És Igen. akkor abból magyar gyerekek tudnak iskolába járni. Nem, ö, nem egyébként az, az, az ö, valami döbbenetes, hogy ez a korea, egyáltalán ez a koreai világ, ez mennyire nyugati. Mennyire egy nyugati típusú világ? Hát ezzel nem feltétlenül értek egyet. De döbbenetesen az. Az, hogy ott Koreában van egy, egy kelet németország ország, meg egy nyugat Németország ország még ma is, az, hogy, hogy ezt a hidegháború széttagoltságot ők konzerválták. Dél-Koreában 15 milliónál is több keresztény van, két és fél millió református, csak reformátusból két és fél millió van. Olyan mértékben nyugati, nyugatias a társadalom, hogyha dél-koreai filmeket nézel, az az érzésed, hogy ezek akár Európában is készülhettek volna. Nincsenek nagyon pontos információim Koreáról, de azért érdeklődök a téma iránt, és próbáltam valamennyire informálni, hogy milyen Dél-Korea. Nem, nem jártam sosem ott egyébként természetesen, hát Európa határit nem sikerült elhagyom, és nem is tervezem egyébként. Ha lehet, akkor Magyarországon nyaralok, azon belül Budapest a kedvenc városom, és ha meg már ott vagyok, akkor miért a saját lakásomban, én így szoktam ugye nyaralni menni, de visszatérve a Dél-Koreára, mert talán ez izgalmasabb, egy roppantekintélyelvű ország Dél-Korea is nagyon-nagyon hierartikus. tüzek előfordulnak. Hát illetőleg a cégek töltenek be egyfajta olyan szerepet, mint amik már majdnem, hogy vallásos, vallásos hovatartozást jelentenek. Ugye volt tavaly, tavaly előtt, nem is tudom mikor, egy pár év, egy nagy botrány, amikor az egyik légitársaság vezetőjének a lánya nagyon durván megalázott egy, egy alkalmazottat az egyik repülőgépen, nem tudom, hogy hallottátok ezt a történetet. És viszont, és itt jön a persze az óriási különbség Dél-Korea és Észak-Korea között, ebből most már végre botrány lett, és míg előtte természetesnek tartották, hogy a cég vezetőjének a lánya, ugye aki egy feudalizmus szerint valami csak a cégben, hiszen ő csak a lánya, úgy egyébként, az megalázhat valakit, addig most már ez, ez felháborodást keltett, és végül elítélte a bíróság ezt a hölgyet, aki nagyon durván, nem, nem emlékszem a pontos ö, dolgra, utána nézhetek ennek van a hölgynek. A van az ez van a, a és a, a, a lemondásnak is kultúrája, a hírek szerint Dél-Koreában. Azt írja Csepeti, meddig kellene utaznia, hogy találjon egy problémás régiót a virágban? Igen, nem, a, már nem ezt, lehet ezt, hova utazni. A észak-koreai képest... és lehet, hogy problémás régiókat fog találni, de egyébként nem kívánjuk Edvimartnak, mert az. Tehát én Edvimartnak sem kívánom azt, még ezután a nyilatkozata után sem, ami Észak-Koreában az emberekre vár. Észak-Koreához Észak képest mi, e, semmi sem diktatúra, az az igazság. Észak-Koreánál nincs diktatúráb, Az egy ma is fennálló sztálinizmus. Egy sztálinizmus, ami körülbelül azon a szinten áll, amin mondjuk Mao Zedong Kínája állt, vagy Sztálin e, Szovjetuniója, vagy, vagy mondjuk Enver Hodzsa, Albániája tehát ezekhez a, ezekhez a rendszerekhez lehet hasonlítani. Tehát az az érdekes, hogy Észak-Koreához képest minden állam élhető és normális állam. Az egyetlen sztálinizmus, ami még ma is fennáll a világon. És messze meghaladja a sztálin, sztálinizmusnak a, a jellegét. Sokkal tovább ment, sokkal messzire jutott. És, és az az elképesztő, hogy ha erre vonatkozóan azt mondja, Edwin Marton, hogy hát ez nem diktatúra, hát ez, ez a diktatúraság az azért nem merül ki ebben, hát hogy lehetne diktatúra, hiszen kaszinótól kezdve minden van. Azt írja akkor az vajon... író, hogy Észak-Korea kaszinókán elvesztette diktatúra jellegét. Hát itt ez a kérdés, hogy vajon, vajon, diktatú... di... vajon van jelentés ennek a szónak ezek után, hogy diktatúra? Mert ha Észak-Korea nem diktatúra, akkor a szó az elvesztette a nyelvi szerepét, nem, tud... nem tudunk vele kifejezni semmit. A és sikerült ezt a fogalmat egyszer mindenkorra megrabolnia Edwin Martonnak. Edwin Marton észak-koreai látogatásáról és az arról, tehát nyilatkozatáról beszélgetünk, ugye ott nincsen diktatúra, ezt most megtudtuk, nem tűnik annak, vagy nincs diktatúra jellege, mert ugye elveszik a mobiltelefonodat, és nem tudsz internetezni, ez nem diktatúra, Ed hanem Marton-tól megtanulhatjuk a diktatúra, csak nézőpont kérdése. És ez olyan szépen leírja azt, hogy az ő nézőpontjából ez nem diktatúra a... volt, hiszen a diktatúrát nem a diktátor szokta kiáltani. Nem, hát a, dikt a diktatúra valóban nézőpont kérdése, és történészek hozzák meg ezt a nézőpontot. <gül> hogy valami diktatúrája vagy sem. Hát, és a szerintem Észak-Korea esetében mi történik, mi te történész vagy, Robiúk, hogy kevesen tudják történész és kevesen is el, pláne akik, Na, igen. Pláne, pláne akik <gül> rendszeresen hallgatnak engem, igaz? Igen, de ettől de, függetlenül én, én bátran nem történészként is azt mondom, hogy Észak-Korea diktatúra, és nem hiszem, hogy a nagyon-nagyon kőkemény állítás volt az, amit ne tudnék aláírni. Um, azt azt nyilatkozta Karafiát Orsója, aki járt az országban a Travelónak, hogy bizottság várt minket, és annantól egy lépést sem tehetünk nélkülük. Második nap csatlakozott egy Magyarországon tanult vezető, Hunocska is, mert azt mondták, túl sokat beszélünk egymás között, magyarul. Hunocska. Tehát már második nap kirendeltek egy ilyen ö, egy megfigyelő tolmácsot. Egy úcska hunt, viszont viszont ö, ö, én ezen gondolkoztam is, hogy Szabad-Eszak-Koreába utazni, és végül is megnéztem, hogy mi a dél újraegyesítési minisztériumnak a hivatalos álláspontja, mert ők a legérdekeltebbek tulajdonképpen ennek a diktatúrának a lebontásában bizonyos szempontból, és ők azt mondjuk, hogy igen, mert bármi kis info, ami bejut, és nekem egy ismerősöm volt dél és, és elmesélte, hogy a határőr, amikor nagyon alaposan átnézte a telefonján az összes fájt, és majdnem, majdnem nagy balhélet, mert volt egy olyan, amit egy koncerten fotózott ahol a vetkőztek a színpadon, mert olyan jellegű volt a. Mm -hmm. a nem, nem, amúgy nem szexuális tartalom, feltétlenül nagyon, de Ez azért. Úgy, úgy, úgy azért azért lett még egy kis vetközés, és akkor. Nem tudom, hogy befelé vagy kifelé, de alaposan átnézték a telefonon az utolsó szögig az utolsó fájt, uh -huh. és majdnem, hogy ebből baj. Na most az a határőr, az egy kicsit azért kapott az infokból nyelviak, ah. és kérdezte, hogy ez itt, tehát leült mellé egy határőr, és amikor egy óráig, vagy, vagy fél óráig kérdezgeti, ez itt mi, ide szoktatok járni koncertezni, és, vagy koncertre járni, igen, és ez itt Budapest, na ha, és itt laksz, ez a kutyád, és akkor így, így ment a dolog körülbelül. A másik, amit érdemes megemlíteni, Robi úgy kezdte még a műsor legelején, hogy mennyire összhangban van a nép és, és a vezetője, na most ez, ez természetesen nem egy olyan összhang, amit az egyik fél is, meg a másik fél is választott magának, ez, ez, így, ez így lett. Az a helyzet, hogy egészen elképesztő az a fajta terror, ami ott van, és nem is tudjuk azt elképzelni, hogy ez milyen típusú az a diktatúra. Például, nem tudom, tudjátok-e, hogy az ottani három nagy vezető, ugye ez a Kim Kim Jong-il, Kim Jong-un, ők, ők vallási tárgyak. Tehát őket tulajdonképpen istenként tisztelik és imádják. Tehát ők nem földi, emberi vezetők. És konkrétan az iskában olyan információkat tanítanak, hogy mondjuk több helyen tudnak egyszerre lenni. Csodák fűződnek a nevükhöz. Konkrét csodák. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő egy nagyon fontos vezető. Ö, gyakorlatilag, ha végnézzük a nyugati és a keleti típusú diktatúrákat, akkor a Sztálin jobban hasonlít erre, mint, mint mondjuk a mi diktátoraink, és még jobban, mint Hitler valószínűleg. De hogy van, van ebbe valami... Van ebben valami nagyon keleties, hogy, hogy egészen messzire mennek. Olyan messzeségből nem, nem is tudjuk elképzelni. És az adőbenetes, hogy, hogy egy dinasztia épül. Tehát, ilyenkor, ilyenkor már az történik, amire számítani lehet mindig a történelemben, ami a feudalizmus évszázadaiban mindig lezajlott. Meg lett hirdetve a proletár diktatúra, meg a, a népek uralma, és akkor ennek az a vége, hogy megint lett egy, egy dinasztia, és hogy a kedves vezető, amikor meghal, akkor a édes fia átveszi a hatalmat. Tehát valójában rekonstruálták a régi rendszer, csak sokkal véresebben. So sokkal véresebben, a mindenféle felelősség nélkül, mert elvileg egy jó király, az felelős az országáért. Itt viszont nagyon bonyolult folyamat során kiválasztották azt a azt a gyermeket, aki legjobban hasonlít egyébként, ez is szempont volt, és több plasztikai műtétje is volt a jelenlegi vezetőnek, hogy a nagyapjára minél jobban hasonlítson egyébként. Ami, ami, mi, csak egy ilyen apróság, mert ez De ez nem... akkor valahol ez őket is kényszeríti, tehát, hogy ez nem a dőzsölésről szól, hanem ez valahol egy ilyen súlyos su kényszerű rajtuk is. Azért és ne... Edwin Martonon is, ugye? Nem, nem, de... de ő je... az, aki odament úgy, hogy neki nem volt muszáj. Tehát tehát a, a diktátor az valamilyen értem értem beleszületett és muszáj. Azok, akik ott éheznek és élhalnak, azok is egy ilyen helyzetben vannak. Edwin Marton az, aki önként ment oda, önként jött el, és utána önként mondja azt, hogy ez milyen remek hely. Na most, ami, ami még szerintem egy tök jó jellemző, egy tök jó jellemzi ezt az egészet, hogy, hogy a vezetőknek a portréja, a három szentnek, és ők nem egyszerű vezették, mondom, hanem szentek vagy istenek, kint kell lennie mindenhol. Lakásokban, közintézményekben, stb. Egyébként az elős megérzés, ha valakinek a képét valahol ki kell tenni, az mindig már jó nagy gyanakvásra adjon mindenkinek okat. Most nem akarok konkrét például belemenni, de úgy de, de általában is. Most ezeket a képeket különleges módon kell e, tisztítani, különleges módon kell vele elbánni. Ele írja ez a lány, aki ott élt, hogy rendszeresen kijöttek ellenőrizni, és ilyenkor a szülei ilyen rettenetes görcsbe voltak. mert ha egy kis. van-e a kép? Nem, nem pusztán, hogy kim van -e a kép különleges rongyal kell takarítani, illetőleg hogyha, hogyha mondjuk valami penész volt megélni rajta, a kivégzés is lehet. Na most a gyerekeket arra tanítják az iskolában is, hogy feljelentsék egymást, már a gyerekek is folyamatosan feljelentenek. Szülőket és péld... is gondolom Nagy büszkén mutatják folyamatosan azokat a történeteket, a gyerek, aki feljelentette a saját szüleit, és ők hősök ezek a gyermekek. És, és már mondjuk, hogy penészes lett a kép, feljelentette elviszik a, a szülőket, végük, és, és mondjuk a gyerek az ezáltal utána tananyagba bekerül. Most olyanok vannak még a tananyagban, mint például egy idős ember, aki amikor felgyulladt a ház, visszament az égő lángok közé és kimentette a kép, vezetőképét, vezető és ugyan maga ott veszed, de ki tudta menekíteni a képét. Vagy egy árvíz esetén hogy mert, ki dobta? Kidobta az ablakon hát mondjuk, és le, ő le, maga le, le, a nem vállozzon. Hát ne nem hát az azért. történt, hogy kihozta a képét, és utána meghalt. Ez ja, történt. Igen, Tudő, hát az égészes sérülésben nagyon gyakran Á, egyébként, okay, okay. több nappal később halnak be, ugye a nagy testületen jelentkező fertőzési veszély miatt. Tehát teljesen tehát nem a konkrét korlefolyás azt hiszem, itt az érdekes, hanem az, hogy ezt tanítják a gyerekeknek. Tehát egy, egy olyan elképesztő mértékű agymosás van, amihez hasonlót sem tudunk, és ez párosulva egy rettenetes elképesztő nyomorral. Tehát leírja mondjuk szintén ez a, ez a hölgy, vagy ez a lány, hogy, hogy hogyan látott éhező csecsemőket a, a, a, a, a földön, a, a város közepén. Tehát ilyet. Ilyet, tehát nagyon durva a helyzet az, amikor a csecsemők éheznek, nyilván egyébként előfordul a világba, de mikor ez állami vezérelten történik, akkor, akkor ez egy egészen súlyos dolog. Na most akkor már arról beszélünk, hogy soha a történelemben nem volt ilyen kegyetlen diktatúra, mint amilyen az észak-koreai. Hát a, az, azt gondolom, hogy a merek uralma, ahol a, azt, azt talán... Vagy az nem... Isten királyok korában, a történelem előtti időkben. Talán. Nem, nem, nem tudom, Azok nagyon nehéz összehetni, És egyébként is én kicsit visszautasítom, hogy itt jött ilyen SMS is, hogy hát irányba se lett könnyű egy nőnek, stb. stb. Én visszautasítom valahol azt, hogy, hogy ilyen versenyt rendezünk, hogy ugye mi is szeretünk top készíteni, de, de hogy, hogy abból, hogy ki mekkora kegyetlenség, és akkor most, hogyha, hogyha csak átjukasztotta a fejét és nem vágta le, az durvább be, mint hogyha ötnek csinálta a szelidebben. Szóval hát ne menjünk már ebbe bele. Holpotnak és a vörös az uralmával való összevetés, az hogyan állja ki? A Korea. <gül> Úgy, hogy nem vagyok hajlandó versenyeztetni ke kegyetlen rendszereket. <Szor> Folytatásban az időről szeretnénk beszélni, nem érzitek-e úgy, hogy egyre kevesebb időtök jut az, azokra a dolgokra, amelyeket szeretnétek elintézni? Szeret... 0 6 30 20, 10, az SMS számunk. Szeretnék erről hosszasan beszélni, de sajnos nem lesz rá időnk. Hát lesz időnk a következő órában. Ugye, vajon mi a helyzet, hogy tényleg az idő a kevesebb, vagy egyre több dolgot akarsz elintézni? Én pont a napokban gondolkodtam azon, eszembe jutott ez, hogy van egy ilyen kategória, hogy produkt, productivity app tudod, ezek a... Tudom. Segít elintézni a, a dolgaidat a munkában, Igen, ami ilyen. eddig úgy nézett ki, hogy listát írtál, aztán úgy, hogy az e-mailjeidet mappába húzogattad, megtudó, meg, meg ilyeneket tudom. műveltél, és, és már évek óta látom, hogy néhány cégnél céges chat van, ahol ö, megbeszélnek dolgokat, és ami onnan össze jön, azt kommunikálja le valaki, valaki mással, és csak ilyen Trello-bordokon, vagy tudod, mindenféle ilyen ö, táblákon, vagy ö, ö, online szoftverekben kommunikálnak egymással, és, má, és már nem e-mailezgetnek egymás között, mert nem elég hatékony ahhoz, hogy azt a mennyiségű munkát, amit most elvégeznek, azt ö, azt ott követni lehessen. És akkor felvetődött bennem, hogy most akkor nekem már rég váltanom kellett -e volna, amit megtett néhány fejlesztő kollégám egyébként, Ö, csak én nem, é, vagy pedig hülye vagyok, mert így még többet fogok dolgozni, hülye leszek váltani, nem akarok többet dolgozni. Szerintem az az élményünk, hogy minél fontosabb az idő, és minél jobban ragaszkodunk az időhöz, és minél jobban beosztjuk az időt, és minél jobban spórolunk az idővel, és minél több időt takarítunk meg mindenféle fortéjokkal, mindenféle modern módszerekkel, meg eszközökkel, annál kevesebb az idő, és annál jobban fogy az idő. Tehát valahogy, és pedig ez nem logikus. Pont fordítva kéne, hogy történjen, az lenne az értelmes, hogyha hogyha egyre több és több időt takarítunk meg, akkor egyre több szabadidőnk lenne. Az időzavar az pedig ezzel ellentétes következmény, amivel nem számoltunk, és még mindig előre hasítunk, és még mindig az a megoldás, hogy akkor spóroljunk több időt. Szeretnénk kérdéseket felvetni. Szerintetek is egyre kevesebb időnk van? Szerintetek is most van az emberiség történetebe a legtöbb időnk? Az elődénknek kevesebb idő volt? Írjatok SMS-eket a 0630 20 10 9. 0 a 9 számra. Miért és hogyan fogy az idő, vagy egyáltalán nem is igaz, és nem fogy az idő. Az előző óra végén az önkényes mérvadóban felvetettük, hogy az időről szeretnénk beszélgetni, hogy miért érezzük úgy, vagy úgy érezzük-e, mert ne döntsük el a hallgatók helyett, hogy egyre kevesebb van belőle. Hallgatóból? <síns> Időből? Fogy a magyar, fogy a hallgató. Egy, egyébként amikor jövök rádiózni, meg szoktam kérdezni barátaimat, hogy eh, arról az adott témáról van-e valami jó mondásuk, hogy idegen tollakkal is tudjak ékeskedni, hogy az én kis hegeb is legyenek így émántok. Eh, és ez a téma valahogy, valahogy kirobbanó volt tehát hogy mindenki akart ezzel, ezzel valahogy akart valamit mondani erről úgy, úgy érezte, hogy ez nagyon ráillik az ő életére nekem meg egy csomó kérdésem lett inkább, például az hogy igaz-e egyáltalán az az állítás hogy jelen pillanatban gyorsabban telik az idő és ezért kevesebb időnk van akár érzetre is, mint régebben és megpróbáltam kicsit megkeresni azt hogy mi az a régebben az, hogy hogy éltek az emberek régebben, és akkor felidéztem magamban mondjuk egy általam elképzelt középkori paraszt embernek az életét, mert ne kövessük el azt a hibát, hogy a, a múltból a királyokat vagy az arisztokráciát tekintjük, akik nagyon kis százalék volt. Az emberek többsége, tehát az én őseim, meg az oszsiuöseim. Biztos, a Robbie lehet, hogy nem, a Föld. Hogyan gondolsz ezzel? Hát, hogy statisztikailag. Kevésbé hát, vagyok paraszt, mint bárki Szerinted a díj az azok mégis úgy mit tudtak csinálni, hogy díj, díjét. díjét. Igen. Egyébként vicces módon nekem még édesapám is gyerekkorában foglalkozott -e termesztéssel, Tehát, hogy nekem az a ritka eset, hogy tudom pont, hogy. Ez És a dénagyapámat még nem is így hívták, csak aztán elkezdtek ezzel foglalkozni. Nekem e, horvátok de, a felmenő, de nem az apaiágon, ágon, onnan a nevem horvát, hanem az anyaim. És egy kicsit olyan egyébként. Ön déleszlávos a vonásod, ahogy nekem is. Egy vonásod. Tehát... Egy vonásom van? Egy Összesen van. egy vonásom van? Hát az az, csak egy, egy lenne egy vonása. Én Két vonásos, és a Róbi pedig az Adidas képviseletében. Mert <gül> <gül> nem három vonóval is van, úgy érted? A, a, igen, igen, igen. A, amúgy ezt amúgy is tudjuk, hogy ő minden, minden kisebbséghez tartozik. Vagy uh, nek tartozik. <gül> szóval, uh, hogyan élt ez a középkori paraszt ember? Kiment? Felkelt reggel ötkor, mondjuk, kiment a földre, hatkor elkezdte az ekét fognia és tolni, a, mert az ökör az nem mindig húzta, vagy nem tudom mit. Megívott nem volt egy nem pohár hideg mérget? Igen. Utána? Értem, mire gondolsz. E és egy cipős dobozban élt, úgy, úgy egyébként, amikor nem a földet turta. És akkor ott dolgozott fizikailag nagyon fárasztó munkát. E ami közben valószínűleg nem volt azon ideje lamentálni hogy neki, milyen kevés az ideje, és nem volt ezt mihez nagyon viszonyítani, hogy mihez képest kevés az ideje. Nem csak az ideje volt kevés, a karórája is valószínűleg. Igen, meg a karizmája is, de a karizma az viszont nagy volt. Uh -huh. Tehát, uh -huh. hogy, hogy aztán hazament, és fáradtan esetleg még evett valamit, és bedölt az ágyba. Valahogy így képzelem el ezt az életet. Egyébként meséltem ezt valakinek, aki megégyezte egy és télen, igen, lehet, hogy télen nem is így volt ez az élet, hanem a fonóban ö, összejöttek és rettenetes hosszúságú meséket mondtak és hallgattak és énekeltek, mert, és rettegtek egyébként attól, hogy nem élik túl a, a telet, ö, de, de lehet, hogy tényleg meg nagyon sok idejük volt. Viszont nem a tv elé döglött le, hanem az ágyba. Valószínűleg 10-12 órát volt kint, de ma egy paraszt vagy egy földműves ember, ugyanígy rengeteget dolgozik nyáron. Az, az egy érdekes jelleg, hogy télen meg az éjszakák a hosszabbak. Na, tehát lehet, hogy eleve ez a feltétezés hibás, hogy összehasonlítjuk a régebbi időérzékünket, vagy a korábbi koroknak az időérzéket a mostani. De azt jól érzed, hogy ez egy modernitás probléma. Tehát, hogy ez a modern ember sajátos problémája, hogy időzavarba került. Sosincs idő, egyre kevesebb az idő, és ezért aztán sietünk. És azzal, hogy sietünk, nem lesz több az idő, hanem még kevesebb lesz az idő. És folyamatosan szorítjuk be magunkat egy időzavarba, és, ez, és ettől pánikba esünk És a pánikban elkezdünk kapkodni És minél jobban kapkodunk Annál kevesebb az idő És egyre fogy az idő, mintha ezzel Fogyasztanánk az időt Egyre több dolgot csinálunk És egyre kevesebb időnk van ez nekem nagyon tetszik a Robinak a feltése, tehát, tehát hogy valóban a, az idő egy olyan nagyon furcsa ilyen ellentétes fogalom, hogy minél jobban gazdálkodunk vele, minél jobban foglalkozunk vele, annál kevesebb lesz, és pont attól fog kifolyni a kezeink közül. Mondok egy példát, ami részben erre is példa, részben már eszembe jutott itt készülve van műsora is, vegyük azt az esetet, hogy, hogy elmentek a postára, Föl kell adni valamit, sorba kell hosszasan állni, és áldásul valahova sietnétek, valahol várnak benneteket, de ezt még muszáj ma föladni, ezt a levelet, vagy ezt a csekket, vagy mit tudom én. Rettenetesen hosszúnak tűnik az a várakozás. Tehát minden másodperc borzalmas. Erről egyszer beszéltünk, és nem értettünk egyet. Ugye, igen? akkor tűnik valami, a nyárról beszéltünk, hogy a nyár milyen rövidnek tűnt, vagy milyen hosszúnak és vajon akkor tűnt a nyár hosszúnak, ha rengeteg programunk volt, vagy akkor tűnt hosszúnak, ha nagyon kevés? Remélem, a Gáborral beszélgettetek erről. Nem tudom, hogy a Robival biztosan, de azt, azt tudom, hogy, hogy így felnéztünk, és megállapítottuk, hogy nem értünk egyet. Ugye az egyikünk szerint a, a, a sok teendő lerövidíti, míg más szerint a sok teendő meghosszabbítja az időérzetedet. Én azt gondolom, hogy a sok teendő le, lerövidíti az időérzetedet. Minél több a teendőd, annál, annál kevesebb az időd, és annál, annál, jobban, annál, annál jobban szorít az időzavar. Én pedig azt érzem, hogy minél több minden belefért abba az időbe, annál tovább tartott, mert éltem. Több dolgot végeztem el Én, én csomosszor úgy gondolok magamra Hogy körülbelül a 60. évemet élem Most az eddigi programjaim alapján És örülök neki Mert így nem olyan problémás Hogyha esetleg megdöglök A kaszinókban nincs óra írja nekünk Edwin Marton És azért örülünk Hogy nincsen óra hiszen akkor, és ablak sincsen, ez fontos, sem ablak, sem óra, soha egyetlen kaszinóban sincs. Nem létezik a külvilág. Pont az a lényeg, hogy teljesen kizárja a külvilágot, de te neked ne jelezzen vissza az éjszaka-nappal váltakozása. Egyébként pont, pont ezt akartam, ugye a, a, a postás példa, az, az egy kétoldalú példa, mert van a sorban állás, és van az, amikor barátaiddal egy nagyon jó beszélgetésbe belemerültök, vagy, vagy valamilyen közös tevékenységben, amit mindenki élvez és olyan, olyan gyorsasággal röpül el az idő, hogy hihetetlen, és akkor jaj, már ennyi az idő. Most mind a két helyzet borzasztóan közhelyes, viszont jól rávilágít arra, hogy az egyik, ami akár 60-szor annyi tart, mert 3-4 perc, sorbanállás, ami rettenetesen hosszú, és 3-4 óra, ami rettenetesen ölt, egy 60-as szorzó benne van, ennek majdnem, hogy 60-szor érezzük többnek a postán való sorbanállást. Tehát igen. ez egy egészen, ez egy 3600-szoros arányszáma. Igen, tehát igen. ez egészen durva, igen. hogyha bele gondoltok. Hogy, hogy mikor nyúlik meg nagyon az idő? amikor elveszíted a kontrollt a saját cselekvésed felett. Tehát amikor be vagy kényszerítve egy helyzetbe, amely fölött nincsen kontrollod. M mű műtétre készülsz, és ott számolnak vissza. Ö, megvan megvan az, amikor dugó van, és ö, lehet, hogy lassabban érsz oda egy másik irányban, de legalább mész ötstel, és, és inkább azt választod, mert, hogy meglegyen az érzésed, hogy történik valami. pusztítóan demoralizáló állni a, a, a dugóban. Tehát, hogy az egyszerűen az embert... Ö, embert bűnt, tehát az, az, az büntet, amikor állsz és vársz, és várakozol, és nem tudsz mit kezdeni magaddal, és nem tudsz mit kezdeni az időddel. De azt gondolom, hogy ez is egy tünet. Az a hipotézisem, hogy a modernitás előtt ez a jelenség sem létezett, hogy úristen, most itt és most Mennyi mindent csinálhatnék, hogyha itt lenne nálam, mondjuk a számítógépem, hogyha itt az stk ban nálam lenne mondjuk egy könyv, akkor olvashatnék, hogyha lenne nálam, ha csak nem merült volna le a telefonom, akkor most neteshetnék, és így, most, hogy lemerült a telefonom, itt ülök az stk ban és nem hívnak be, és még 40 percen keresztül itt kell várnom, ez a 40 perc, ez annyira meg fog nyúlni, hogy hosszabb lesz, mint a komplet hét, amibe bele van ágyazva, mert egész héten, minden pillanatomban azt csináltam, amit én akarok, de itt és most nekem várnom kell 40 percet. Az a vicces, hogy pont a végére mondtad el azt, amit akartam, hogy nekem van egy agyhekkem, saját magamat hekkem, ezt nem szoktam nagyon mondani, hogy amikor sorba állok vagy akár a dugóban kell várakozom, akkor azt mondom olyanak, hogy hoho a többiek itt állnak, de én nem. Tehát én, én valahogy én nem veszek ebben részt. Hát nekem persze itt kell állnom, és, és persze én is a sorban állok, ugyanúgy, de ők így türelmetlenek, én nem, és így ez teljesen jól, jól megváltoztatja a kép. Tehát, hogy pusztán azzal, hogy, hogy más gondolsz arra, hogy, hogy én bejöttem ide ezekhez az itt csúnyán várakozó emberektől, akik itt elrontják az itt saját életüket, az, hogy itt perceket várnak, de én nem. Hát én de hát megfigyelni csak me vagy itt. Én, én, én megfigyelni nem, vagyok, itt kívül várakozni. vagyok ezen a rendszerben, és meglepő módon ez a primitív, ócska, önhazugság, ez működik, és nem is olyan, nem is olyan sörnyű már a várakozás. Isdinny és Gergelyel, itt a 90.9. jazz Az időről beszélünk. Hogy mit telik gyorsan az idő, mitől lassul be az idő, az az élményünk, hogyha van mit tennünk, ha le tudjuk magunkat kötni, akkor tudunk együtt zuhanni az idővel, szinkronban tudunk telni az idővel. De akkor, amikor megfosztanak minket ettől, és mondjuk magánzárkába kerülünk, vagy, vagy, vagy az stk ba ahol rosszabb, még rosszabb a... a, a a, nem, a házi orvosnál várakozni, és mondjuk lemerül a telefon, és nem tudsz elmenekülni önmagad elől, és nem tudsz elmenekülni az idő elől, ott megnyúlik az idő, és nem tudsz zuhanni az idővel, hanem egyszerűen átömlik rajtad az idő, és szenvedsz. És olyan ténylegesen szenvedsz. Álsz az időben olyan, mintha visszafelé forogna, mert, mert dobod ki a szemédbe, és az az érzésed van, hogy, hogy ha ezt így folytatod, fiatalabban fogsz meghalni, mint ahány éves már vagy. Tudod, így visszatekerték az órát, és ez egy, ez egy pazarlás, ami történik. Ennek a nagyon lepucolt esete az, ugye a, mondjuk a médiafogyasztás az, az olyan, mintha azt gondolod, hogy most hasznosan töltöd az időt, mert legalább eszel valamilyen információt, és amikor fölülsz egy repülőre, és megkérik, hogy kapcsolt ki a mobiltelefonodat, majd 20 percig még állsz a kifutópályán, akkor, akkor, akkor viselik az emberek a legkevésbé ö, könnyen ezt a, ezt, a, ezt a jelenséget. Olyannyira, hogy ez lesz utána a legnagyobb panaszok egy egész álló napon keresztül, miközben részt vettek a légi közlekedés csodájában, és a szaros szárnyélküli sokkal, testüket fölvitték az égbe. Sokkal gyorsabban ért oda, sokkal kevesebb ideje ja, ment rá, rá oda, Tehát pont egy idősporoló módszer úgy egyéb. <sík> és azt megfigyeltétek, hogy ahogy öregszünk, egyre egyre egyre gyorsabban telik az idő. Ha visszagondolok, az gimnáziumi évekre négy év annyira hosszú volt, annyira végtelenül hosszú volt az a négy év, mint egy egész, egy egész korszak. Ö, ma négy év, most 42 vagyok, négy év úgy telik el, észre se veszem. És ez szerintem azért van, hogy ahogy öregszünk, egyre gyorsul az idő, mert a, az, az emberi élet és az emberi sors a zuhanással analók, és ahogyan a zuhanás közben egyre gyorsulsz, mielőtt becsapódnál, és amikor már rendesen fölgyorsulsz, akkor jön a becsapódás, az élettel valahogy pontosan így van. Uh, Douglas Adams kérdezi SMS-ben, hogy hány éves vagy Robi? 42. Köszönöm. Ez az értelme. A... Uh az előzőre reagálva Robi, persze tudjuk ezt a jelenséget hogy nagyon megáll az idő, ha nincs mit tennünk stb. És szenvedünk ettől, de nem ez a mindennapos élményünk, nem ez a várakozás persze, igen, történik az stk ban történik a repülőn de amiről mindenki panaszkodik, te is nekem oly gyakran, hogy mennyire nincs időd, hogy mennyire nincs idő az összes dologra, amit csinálni szeretnél. Ezt szinte minden nap hallom minden ismerősömtől. Fussunk össze, amikor igen, de most annyi dolgom van, annyira szét vagyok, és közben egyébként néha adott esetben ehhez képest abszurdokba dolgokba belekezd az ember, és elkezd azokkal foglalkozni ezekben a pillanatokban is, amikor annyira kevés az ideje. De azt tudjuk, hogy mindenkinek arra van ideje, amire szakít. Ezt Tehát ez a, a nincs ez idő... egy idő. Ez egy így Nem, ez így van. Ha igazán fontos, akkor szakítasz rá időt. A, egy, a, ez, ez a ez nincs időra időszak, nincs időd igaz, az, az a szakítasz. Nem, ez, vagy Robin, ez egy dologra igaz, de 40 dologra nem. Ha nekem 20-ra van időm, de 40-et szeretnék, akkor értem, világos, hogy lehet egy fontossági sorrendni. Környörgöm, lehet, hogy 85 fontos dolog van a világon, és én abból csak 40-et 85... Nem, nem igaz, hogy jó, arra de, van, amire szívszó. Igen, szakítasz. de ez nem egy objektív fogalom, hogy fontos. 85 fontos dolog van, szerintem meg 25. És ami a 80 az a 60, ami nála van, ami, az, az, az, az, az meg nem olyan fontos, és akkor most én mondtam meg, de meg még, a tutit. De még mindig csak 20ra van időm, akkor mi lesz e, de, de, de, de tudod mit? Ha ezt, ha ezt a végletekig visszük ezt a, ezt a kötekedést, akkor eljutunk oda, hogy egy fontos dolog van, ami első a listádon, arra érdekes módon lesz időd. Az a legfontosabb dologom, hogy meggyőzzelek erről most. Most elmondom, elmondom, mi van. Viszont akkor helyez... hogy ne legyen időd, ne mondjad. <gül> Robi, ez a te felfogásod, és a hallgatóinknak jó részének is ez a felfogása, hogy kevés az időd. Viszont van olyan, aki alig tud kezdeni valamit vele. Úgy elmenne ide meg oda, most éppen unatkozik. Nem mindenkit ugyanígy érint ez. És az az igazság, hogy amikor elfogy a te időd, akkor nem... Persze ki kell választani azt, ami igazán fontos, de el én kell, el, kezdeni, el kell Egy kezdeni. El kell kezdeni, másoknak az idejét elkölteni, a sajátod helyett. Ez, de ezt, ezt teszed akkor, amikor mások értelmének életet adsz, vagy célt adsz azzal, hogy felhívod a figyelmet valamire, amivel lehetne foglalkozni, és van olyan ember, aki meg keresett valamit, amivel lehetne foglalkozni. Ez a, legért, a saját magad akaratának a megsokszorozása az neked megoldja, hogy egy életnél többet élhess, valakinek pedig megoldja, hogy ne érezze értelmetlennek a vasárnap délután. Végigélhessen egyet. Igen. Igen, de én, én azt gondolom, hogy nem mindenki ö, hasonlóan modern életet él ma sem. Tehát nem úgy van, hogy a mai ember az modern ember. Természetesen a mai ember modern ember, de ennek vannak fokozatai. Én azért nagy összebből fogadnék, hogy akik most hallgatják ezt a sokkal-sokkal-sokkal több sokkal, sokkal százalékban mondják azt, hogy mennyire kevés időn van, és modern mm -hmm. emberi jobbják a szemsület. Igen, de Te itt van például a, a Geri. Te sokkal kevésbé vagy modern ember, és tudjuk, hogy mit jelent a modernség. Te egy csomó vonatkozásban van... A neandertár vonásaimra... Ne, tradicionális, nem, nem a, ne, ne menjünk vissza az őskorba. So, nagyon sok vonatkozásban az életed, nagyon sok vonatkozásában tradicionális ember vagy, és nem annyira modern ember. Én azt gondolom, hogy modernebb ember vagyok, mint te Geri. Azt gondolom, hogy az oszi még modernebb ember, mint én. A modernségnek annak igenis vannak fokozata, és van mértéke. Azt gondolom, hogy aki kevésbé modern ember, annak több ideje van aki modernebb ember, minél modernebb ember vagy, annál kevesebb időd van. Nekem mindenképpen kevesebb időm jut egy dologra. Melyik ez az egy? Bármelyikre. Bármelyik. Egy. Ez az egy idő egység, amit egy dologra tudok költeni, Én visz, akartam térni ahhoz, amit a Robi említett a gimnázium kapcsán, mert az nekem is nagyon erőteljes élményem, és pont, pont ezt el is akartam mondani, hogy az a négy év, nekünk négy, év, négy éves volt még a gimi. Az, az egészen döbbenetesen sok, sok történést jelentett, és teljesen elképzelhetetlennek tartottam volna, hogy hogy valahogy összevethető a mostani négy évem és az akkori négy évem. mi közben egyébként nem változtam olyan sokat szemléletben azóta, hogy Gimi befejeződött. Na de a Gimi alatt mi történt a Gimi alatt rettenetesen nagymértékű változáson mentünk át valószínűleg mindannyian, hiszen az az életkor, amikor, amikor óriásiak a változások. Valószínűleg előtte még nagyobbak voltak a változások, tehát 0 és 4 éves, vagy 4 és 8 éves közö, korod között még nagyobbakat változol, de még nem tudod igazából megélni, még, még nyilván... Még az időt nem még, tudod kezelni önmagadban. Még nem reflektálsz arra, hogy most ez milyen gyorsan, vagy lassan, uh -huh. vagy történik. De pont ez a korszak, ez a 14-től 18 éves korszak, mondjuk, az, ahol már ezt kezded, kezded látni, kezded magadat kívülről figyelni, miközben rettenetesen sok dolog történik. És, és ilyen szempontból az, hogy te mennyit változol, illetve mennyi információ ér, az nagyon befolyásolja, nagyon befolyásolja az, az észlelés. De furcsa módon, mert nekem van egy ellentétes megfigyelésen mikróba, amikor, mármint nem egy sütőbe, hanem kicsibe, hogy amikor utazol valahova, mondjuk először mészel egy olyan helyre, egy fél órás, háromnyedi órás, egy órás úttalóval, majd gyakran kell járnod, uh -huh. akkor az első alkalom az De nagyon, nagyon hosszú. Mm -hmm. Nagyon hosszú, hosszú ideig tart, rengeteg új információért valószínűleg azért, és aztán pedig. lehet, hogy nem is ellentétes a összekevertem, És aztán, amikor másodszor mész, már rövidebb, és amikor nagyon-nagyon rendszeresen mész, akkor lehet, hogy unatkozol, jobban unatkozol, és kevesebb élményért, mégis valahogy gyorsabban végig. Nem leállni arról, ami történik. Igen, ez azt hiszem nem ellentétesen megerősítő volt egyébként az előző például. Küldjétek el ezt SMS-be. Egyébként körülbelül 50 zseniálisan jó és érdekes SMS-t kaptunk. Egyelőre még nem tudjuk őket beolvasni, mert nincs rá időm. Loposz időcímű filmet anyája Justin. Timberlékkel a főszerepben a kedves hallgató. Lopjatok nekünk időt, és akkor beszélünk erről is. Kilenc Továbbra is arról beszélgetünk, hogy miért érezzük úgy, hogy rettenetesen kevés az időnk, miért fogy az idő. Csomó sms érkezett, ami a kapcsolatos, hogy hogyan érzékeljük az időt, és ebből eléggé sokat gyerekkorra utal különböző módokon volt, aki megírta, hogy számítások szerint kb. 11 éves korunkra e, gyűlik össze az észlelésünknek a fele, e, és ezért valahol egy szubjektív értelmen ott van a, a, az időnknek, a megélt időnknek a fele, és mi már valahol úgy eléggé a vége felé vagyunk így a 40 év környékén. E, a, amit akartam ezzel kapcsolatban mondani, vagy amit gondolkoztam ezzel kapcsolatban, ha már a gyerekeket említjük, hogy vajon nem lenne fontos feladat, ahogy megtanítjuk kezet mosni mondjuk a gyerekeket, valami ezzel kapcsolatos tudásra a gyerekeket. Tehát, hogyha ha egyszer ez egy modernitás probléma, vagy egy civilizációs nehézség, akkor nem kéne a következő generációnak valamit ezzel kapcsolatban tanácsolni, ha, ha, mi, ha már mi elszúrtuk jelleggel is akár. Hát, hogy próbálj meg kevésbé modern életet élni, hogyha el akarod kerülni az időzavart. Azért erre van, vannak módszerek, tehát ha mondjuk kiköltözöl a városból az agglomer biztosítalak, hogy kevésbé modern életet fogsz ott élni. Bo, bo, bocsánat, nem ez nem igaz. Az agglomerációból az agglomeró... még ilyenek költözök? Nem, nem, az agglomeráció szerintem mi a legrosszabb, mert ott állandóan az van, hogy hogy ingáznod kell. Tehát ha a városnak az agglomeráciájába költözöl, az még nem aki költözés, ne, az, az az illúzió Ff, és pont A Kisvárosba költözés, maradjon. A kisvárosba so. költözről, ja, vagy, vagy kis település és nem uh -huh. Budapestre jársonnak benn akkor. Igen, igen, igen, igen, igen. ugye mondjuk kiköltöző, de érted, hát ha mondjuk mit Tendrére, Szentendre még agglomeráció, de mondjuk nem Budapesten van a munkád, meg nem Budapesten van az állásod, ilyen igen, Szentendrei, <gül> az igen élet, az már modern, mint a Budapesti. De akkor miért Szentendrére költöznél, hogyha nem Budapesten játsz? Én ismerek ilyet, tudod, hogy hol volt a munkahelye? Szentendrére költözött. És nem Budapesten dolgozott, hanem Vecsésen. <gül> az az kemény szóval ö, Szóval, élet vannak, va, va, tehát, ezt például el lehet magyarázni, hogy nem muszáj időzavarban élni, de azt érteni kell, hogy ha Budapestről Londonba költözöl, akkor még nagyobb időzavarba kerülsz, mert még modernebb életet fogsz ott élni, mint itt. Mert egy nagyobb babilomba költözöl. Van, aki túltolja, mert ugyanezzel az igényel ébred, hogy, hogy kevésbé modern élet, de akkor elkezdi azt, hogy jó, akkor a gyerekeknek se mobil, se számítógép, se áram, se tudod, se jó, semmi. Csak, csak, csak, csak ez, ez csak akkor működik, hogyha ez következetesen csinál, tehát, ha mondjuk leköltözöl ö, mondjuk sopromba, és ott sopronban a helyi iskolába járatod a gyereket, és abban az ott egy sopronban berendezel magadnak egy életet, az, kevé, az a jó esélye kevésbé lesz modern, mint ami Győrben volt, vagy még kevésbé, mint, mint Budapesten. De az úgy nem működik, hogy itt élünk Budapesten kislányom, de kicsavarom a kezedből a telefont, kicsavarom igen. a kezedből az iPodot, uh -huh. meg az iPadot. Bár én magam úgy élek egyébként. Igen, hogy... meg igen, de viszont az iskolában, ahol mindenkinek, a budapesti iskolában, ahol mindenkinek van iPodja, vagy iPadja, vagy mit tudom én, valamilyen tábla Gépe, meg amikor, ahol mindenki látta a South Parkot tegnap, vagy mindenki látta az adott izé műsort tegnap, és te nem nézhetted meg, azzal én téged nem egy kevésbé modern életbe raklak, hanem ugyanabban a modern életben szétfrusztrállak, és szétfrusztrálom az életedet, és megbüntetlek azzal, hogy az iskolában te nem te előtt, mert kikerülsz abból a körből, amelyik az a modern kör. Tehát akkor az is egy legitim döntés, hogy te egy modern életet akarsz élni. Az is egy legitim döntés, hogy egy még modernebb életet akarsz élni. De az, helyen? De az illegitim döntés, hogy, hogy mit modern módon élünk, de a gyereket visszapróbálom rugdosni, ebben a modernitásban, egy kevésbé modern létállapotban. Itt az ideje, hogy SMS-eket olvassunk, különösen a következőt. Jézuson vidékre költöztünk kisvárosba, semmire nincs időnk. Illúzió a vidéket, a bukolikus időnek gondolni. Ő rosszul tudja, mert ő csak tapasztalja, mi viszont értünk is hozzá. Természetesen. Észak-Koreában pedig nincs diktatúra. Így Nekem, egy rövid ideig mi, mi az Martonjai vagyunk az időfogyásának. Dunaújvárosban laktam 5 percig mondjuk a parking spaces everywhere az viszont ott igaz volt tehát az, az életem hasonló volt mint itt de hogy mindig le tudtam parkolni az biztos kedves SMS író ha majd az órádon 40 gyémánt lesz jobban fogod tudni hogy hogy telik az idő mint mi Adik Meg szerintem a te életed be. csak nézőpont kérdése. Te onnan nézed a te életedet, mert innen nézzük a te életedet. Innen nézve ráérsz te. Így van, így van. Aki lemarad... Látod, fent vagyok, ez lentről nézve nagy dolog. Azt mondja valaki, hogy a, az idő és az öregedés lelassítására szerint a legjobb módszer a meditáció. Ezzel nagyjából egyet is értek, bár meditálni hm. nem szoktam, de bármi meditatív tevékenység nekem, például a futással kapcsolatban az a mondásom, hogy egy perc futás, az két perc szabad idő. De nem pont azért fut, mert sietsz? Nem, nem, nem. <gül> nem, mert a... nem, sehova nem fut hiszen ugyanazt, tipikus a körpályán futok hogy, hogy visszaérjek a lakásomhoz vagy az autóhoz, vagy, vagy mm -hmm. a BKV-hoz és az egy perc futás, két perc szabadidőt én azt úgy értem egyébként hogy nem, nem, nem úgy értem, hogy, hogy annyira jó, hogy kétszer annyit ér hanem, hogy tényleg utána több szabadidőd lesz nem, valamilyen azt... módon, mert több az energiád mm -hmm és nem akarok legkább csinálni egy dolognak, mert a meditáció a Mindenkinek... sokféle módszer létezik, de minden eset egy olyan jellegű tevékenység, amikor kiszállsz ebből a mókuskerékből. Mindenkinek megvan a saját flója. És saját flód van, és azt neked önmagadban meg kell találnod. A Geri megtalálta Valakinek a saját, a saját flóra. A Geri megtalálta a saját flóját a futásban. Most a kedves SMS író megtalálta a saját flóját a meditációban. Na, annyi mindenben megtalálható. Az exzelezésben is meg lehet találni. Eg Exzezésben -ex is meg lehet az találni. Az és a szexezésben is. Az SMS írók egyébként tényleg, tényleg annyira jó, írnak, hogy nagyon nagy gondban vagyunk, hogy, hogy mennyiket olvassuk fel. Éppen az egyik az úgy foglalható össze, hogy ahány százaléka az életednek, az addig életednek annyira Nagyhatású az adott év. Mire gondolunk? Mondjuk egy évesen az egy év 100%-a az életednek, 10 évesen már csak 10, és amikor közelít a 80-hoz, akkor bizony már majdnem csak egy év. Ezt megbeszéltük a adásban, és van egy ilyen websajt, ami ezt nagyon jól ábrázolja vizuálisan, modílon, tehát akkor ezért, meg tehát akkor ezért, ezért voltak nagyon, nagyon lassúak, tehát azért ványszorogtak olyan nagyon lassan a gimnáziumi évek, mert a gimnáziumi évek az akkori életemnek negyede. még csak a negyede voltak, vagy mondjuk ötöde voltak, míg ma egy négy éves ciklus, az a mai életemnek már csak a kevesebb, mint a tizede. Egyébként tök érdekes, hogy a, a Robin-nak inkább rossz élmény volt a gimnázium, ha jól emlékszem. Ne, ne, ne, én egy, egy elvileg jó a vaca gimnáziumba jártam, de nagyon élveztem, mert a társas kapcsolatokat nagyon élveztem a gimnáziumba, a barátkozást, meg hát a szerelmet, meg ilyesmiket, és akkor nekem meg tök jó volt, és ugyanúgy mind a hosszúnak tartottuk, tehát nem biztos, hogy attól függ, hogy jó-e vagy rossz. Valamilyen Dani sms -en nekem nagyon tetszik, és valamilyen Dani az ő aláírása nem az én olvasási képességemnek a hiánya. Azt írja hogy az én az időben én az időhiány panaszkodást ugyanúgy üzöl, mint az összes többit igen-igen én is üzem a panaszkodásokat. Addig sem kérnek szívességet azok, akiknek nem szívesen adnék. Ezt nem értem, de, de valószínűleg. Beszélgetünk arról, hogy a panaszkodás kultúrája, Aha. a magyar folklórnak, a magyar folklór a, a, a az a panaszkodás, és a panaszkodást azért tesszük, mert akkor nem jut eszébe a másiknak, még kiharapni belőlünk egyet. Hát panaszkodom, van szó, hogy kevés az időm, akkor más talán nem kér belőle. Egy kulturális ö, ö, kód. Nem véletlenül nem a Facebookon írom most ezt sem így, Legalább nem látják, az ismerőseim írja valamilyen Dani, és valamilyen Dani van, valami és sok szempontból egy úron pendul, ezért én azt elmondanám neki, hogy nekem nulla darab ismerősöm van a Facebookon. Így tulajdonképpen az én ismerőseim sem nagyon látják azt, amit írnék ennek a műsornak Facebookon, ha hallgatnám. Tévéd azért van? Van tévém, és a Facebookon is fönn vagyok, csak nincs ismerősöm. Nem vagyok olyan barátkozós. E azt írja valaki, az egyik ismerős, mely egy vidéki kisvárosból került Bécsbe egyetemre, és gyakorlatilag néhány hónap alatt pótolta be mindazt a bulizást stb. stb., ami még egészen 18 éves koráig kimaradt. Szóval ez a nagy babülond dolog teljesen igaz. Sok, Sokféleképpen. Sokféle az iskolai nyári szüneti e, időn nem a hőtágulás miatt hosszabb írja valaki. <síl> Jó. Azt is írja valaki, Robi a rossz dolgok meghosszabbítják az idő múlását, pár év ez az érzés hatványozottan nő. Na várjál, ez azt jelenti, hogy sokáig szeretnénk élni szubjektíven akkor nagyon rossz életre van szükség. De... Észak-koreaiak a legboldogabb emberek a világon, vagy legalábbis és a legöregebbek. szegény Edwin Marton, aki elment oda, hogy rosszul érezze magát, jól érezte magát, és így aztán lerövidített az, az ő, ő kisgyémántokkal ékesélete. Azzal akartam egyébként indítani a témát, csak elfelejtettem, amit Woody Allen mond a Zenéhold Holcimi filmben, elmesél egy viccet két idős hölgyről, akik elmennek egy étterembe, és mondja az egyik, hogy te észrevetted, hogy milyen pocsék az étel igen, és ráadásul milyen kicsik az adagok uh, és ezt ugye uh, Budi ellen az, az életre mondja el, uh -huh. hogy nem elég, hogy nyomorúságos uh, szenvedés de ráadásul még ilyen átkozottul rövid is hát, ezt kaptunk egy egészen parádés sms-t szerintem egy kis műalkotás egyébként Robi nem érte úgyhogy mindenképp felolvasom uh, sziasztok, egyszer utaztam a vonaton neki repült egy sas a mozdonynak 15 percet álltunk. Valaki megszólalt felhangon az utasok közül. Kirúgatok valakit! Nem értem. Hát egész, egészen elképzelhető. Azonnal felelőst keresek. Ez olyan, mint amit ma. Ja, hogy valaki, ez... érő a Mávnál dolgozik, vagy mi? Hát, vagy nagy embernek érzi magát, olyannak érzi magát, aki föl tud hívni valakit, mert mindenki embernek érzi magát, föl tud hívni valakit, és ő kirúgat. Még jó, hogy nem valami nagy Egy sas neki repült egy mozdonynak, vagy, vagy egy repülősasnak neki ment a mozony. Anyukám mesélt nemrég egy nagyon hasonló történetet, volt egy nagy áramszünet ott a környékükön és egyébként pont úgy alakult, hogy a, a, a villanyművek az elműnek, a munkatársai megfeszített erővel dolgoztak, és közben a lakók jöttek, és őrjöntek, és, és kiabáltak, hogy ez felháborító, és mert, hogy, hogy egész egyszer nem tudták azt elfogadni, hogy bizonyos dolgokhoz idő kell, mondjuk, ha neki megy egy nagy állat a és betörik az ablakok, akkor valamint el, de az ő életében ez nem játszik szerepet, és a valóságot tagadja meg, mm -hmm. és már kirúgat valakit azért, mert, mert egyszer át akar írni a realitást. De ide illeszkedik a Louis C.K. féle duma, hogy ugye már megint nem pakoltál be a mosogatógépbe, vagy nem indítottad el, mondja a felesége, és, és kérdezi, miért nem, mintha szándékosan tette volna. Kit ki azért, mert a sas repült a vonatnak. És kitrug Kocki, azért, hogy mondjuk meghalsz. <gül> Már senkit. De sem ez az észak világ Tudod? Hát ahol a sas ilyen... nekirepül a mozdonynak, ezért egy, en, ennek lesz egy felelőse, is, az nem a sas, lesz, a sas de... de a sas légvédelmi ágyúval szitával lövik még ettől De gondoljatok be, hogy a világrendeleni világrend mekkora lázadás van ebben a, a, ebben a mondatban, és hova helyezi magát a... a... De, de, de valójában ez az ilyen totalitárius diktatúráknak a, a, a folyók folyás iránya megváltoztatásának a, a gondolkodás módja. Valaki ajánlott itt az egyik SMS-be a Vadhatjuk nem könyvet, ami ugyan Kínáról szól, nem egy három generációs női központú családvegény, de a, a kulturális forradalom abszurdításait nagyon-nagyon-nagyon alaposan meg lehet bőle ismerni. Tehát amikor tényleg a, a meg akarták fegyelmezni még a magokat is, amiket elültetnek a föld vagy, vagy kihajtották az értelmiséget a földekre, egészen megrázó. Mivel kevés az időnk és rohan, ezért rosszulnak még volt egy jó felvetése. Hát, hogy és talán mindenképp... azért érezzük egyre kevesebbnek az időnket, mert túl nagy a választék abból, amit tehetnénk az időnkkel. Így van, és, és én erre Ez ráka is egy rákapcsolódva probléma. azt mondanám, hogy nem pusztán a választék nagy, hanem van ehhez kapcsolódóan mindig valamilyen nyomás, és mindig valamilyen fajta versenyhelyzet. Például, mondok néhány percet, és akkor szerintem érteni fogjátok, hogy mire gondolok, sportolni kéne, nem? Tehát, úgy kéne egy kicsit többet mozogni, kicsit. Kicsit jobb alak több bizom egészségesebb élet. Nem, remélek rá. Kéne egy kicsit törődni az, hogy mit teszünk. Nem csak olyan értem, hogy mennyi kalória van benne, hanem hogy mondjuk gasztronélag egy kicsit oda tenni munkat, leállni egy picit és főzni, vagy, vagy legalább elmenni egy jó étterembe. Nem, nem kéne egy kicsit kikupálódni a borokból, amiket iszunk mellé? És most csak egy vonalat mondtam, hogy ilyen testi, testi dolog. N nincs olyan könyv, amit el kéne olvasnotok? Amit Ez úgy érzitek, hogy... Szerintem, amiről most a, a Geri beszél, beszél, az az, hogy nem a mennyiségre, hanem a minőségre fókuszálni. Tehát a fókuszt átállítani az élményiségről, a mégis mégis még élményt szerzek bélpoklosságáról a minőségre. Tehát a, a, az időzavarnak a fő faktora az az, hogy mennyiség minőségi alapon fogyasztod a világot, és nem minőségi alapon, és hogyha ezt elkezded átigazítani át, a minőségre, a minőségi életre, akkor, ö, akkor talán kikerülsz az időzavarból, vagy talán ö, ki tudsz lépni, mert, mert, mert nem az az élmény, tehát nem, nem az lesz az élményed, hogy úristen, még és még és még, hanem mondjuk az lesz az élményed, hogy ez így, Elég. Jó, ez így, elég, ez így teljes. És így talán könnyebben át tudod élni azt az élményt, hogy elég. De vannak erre megoldások. Hát, ha szeretnél elmenni egy jó rock koncertre, meg megnéznél egy népdal fellépést, meg egy zongora estet, meg esetleg egy cirkuszt és egy bűvészt, elég elmenned Havasi Balázsra összesen. És Edvi Martonnal is találkozhat szerintem jó, bár lehet, a legdurvább konkurenciés olyan, mintha a Pepsi-t és a coca cola tettem volna egyenlővé. Végre egy picit patetikus gondolat, Thomasman. Írja valahol, és egyébként egy reklamfüzetben olvastam nemrég, hogy a, az utazás az egyetlen, ami megállítja a megállíthatatlanul rohanó időt. És akkor ezen elkezdtem gondolkodni, és uh, rájöttem, hogy mire gondoltam aztán. az utazásra. Uh, É, igen, é, barátokkal töltöttünk egy nagyon kellemes estét nap, amikor semmit sem csináltunk, csak jókat ettünk, és ittunk, és beszélgettünk, ami majdnem olyan volt, mintha együtt utaztunk volna egyébként, sok szempontból, mert ugye az utazás is valami ilyen hülyeség, hogy így elmész valahova, hogy ott legyél, és aztán visszajössz onnan, ha el, a, ebbe el kell utaznod, elintézni valamit a hivatalba, azt nem szoktuk utazásnak nevezni, é, és, és akkor azt éreztem, hogy tényleg megállt az idő, és hogy, hogyha ezek a pillanatok nem jönnek el az ember életében, amikor így megáll, valaki a meditációt írta, most egy másik típusú dolgot, akkor tényleg úgy fog meghalni, hogy azt érzi, hogy úristen elfolyt az egész és nem történt semmi. Míg ezekkel a semmi tevésekkel adott esetben pont az ellenkező hatást lehet elérni, úgyhogy eljutottam szép lassan oda, ahol Thomas Mann nulla darab regényjel. Ennyi fért az időnkbe ma, érdekes módon. Hm. Ez volt az önkényes mérvadó Dínyi és Gerivel, Puzsé, Robival és Horváth Oszkára. Ha a teret akartok, azt tudunk, időt nem. Ennyi volt, sziasztok. És majd még beszélgetünk a gasztronómiáról szerintem. Köszönjük türelmüket! A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk.